bera sendaiako 2023-2024 kultur, kultura kultura demordaliko deboraldiaren irekierari buruz hitze ingo dugu datozena minutuetan eta aurretarako gurean e, Naraperez dugu E, endaiko mendizo lan kulturguneko ardura dunak, haxo? Haxo, oso ondo mi esker. esango bueno, e, dugu iraiar ekimenen batera, e, ikasturtea abiatzea, eta jardura ugari antolatua dira, eta baita ere esango dugu gure herriko elkartetaragiek ezberdinek, baita beraie proposamenak eskentzei dituzte. Horri duela gutxi, eh? horrela ikusi genuen, asteburuan elkarten forruarekin. Horri eh? Esango dugu, endaileko kultur, kultura denboraldiari dago kionez, irailaren ogeita bitik, ogeita laura proposatzenen duzuela, guazen horretazpizkabate itzegirtera, zinda, ahortengo, bueno, ez dakite, bere zitazuna. Bai, e, bueno, ba, ekitaldi hori egiten dugu jadanik dola minimo bi iru edo lagurte jadanik, zen piskat, ba hori, sartzea berriz pisteko, kultura sartzea, eta egiten dugu, bueno, ez da, ez da bat ere festival bat, baina eda piskat, ba, momentu bat nun antolatzen ditugu hainbat ikusgarriak, hainbat topaketak artistekin, publikoarekin, Eta, eta bai karrikan ze bai gero daukagu e, maiatzeko festivala eta urtean zehar hainbat proiektuak gelen baina zen pixkat, azken ekitaldia kanpoan ez guretzat eskusa beraz aurten hiru egunez eginen dugu berriz ere hasiko gira e, ostiralean 22an e, gazteluaretoan e, ba hasten gira e, parte hartzeko dei batekin Dela Francesez daukazuleen ikusgarri txiki bat, eta gero e, galdetuko dizuegu lekuka, lekukotasun batzuk e, eisaitea ez. E, Ausarmenari buruz, eta gero lekutasun horiek e, ikusgarri batean ukanen dituzue mendizolanen urriaren ogeita bederatzean. Horrek hasten gira, eta gero bai, zazpitarditan ostiralean, badaukagori gure kultur sasoiaren aurkezpena, pintxopote batekin, kontzertu batekin, baita ere izanen da hor konpainian anua, e, aipatu dan proiektuaren konpainia. Beraz, bai, esanen dugu gaualdi arrats mm, lasai, baina polit bat eta artistiko bat hasteko e, hogeita bian. Gero ja, hogeita iruan, larun batean daukagu e, programa Piskat Potoloago bat, baitugu, e, bueno, prinzipio ziren, lau ikusgarri, baina hori da aldaketa, alda, bueno, berritasun bat. E, Asten gira, e, danzerian festivalarekin, e, arratsaldeko zeatiko iti, bi danza pieza txiki bat, batzuekin. Gero daukagu e, frigo. De dela bailazo ikusgarri bat, normalki, ukanen genuen ikusgarri hori duela bi urte eh, Antzerkiaren maiatzeko festivalan, baina bueno, artista okantzuen COVID-a, beraz, hor bizikipo zigaraz, ez da, ikusgarri biziki polit bat, ikusten baduzue gure agenda, argaz, eh, programaren argazkia superpolita da ikusgarri hori, frigo. <hum> -huh. Eta gero hor, berritasuna, ukanen dugu beste dantza ikusgarria eh, ba hori, Zortzi tarditan, hasiko dena, da beste dantza irian festivaleko ikusgarri bat, superpolita. Eta iagagaldia bukatuko dugu beratzi tarditan e, ikusgarri, ba, bueno, e, aski impresionante dela berriz ere dantza eta bideoa lebitazion daitzen dena. Uhum. Zango dugu, bueno, e, kaso honetan, e, ikusgarri hauek urririk direla. Hori da, bai. Eta gogoratuko dugu ba iraiako gaita iruko itzordua, larun batarekin, gazteluzar pilotalekuan iraganen dela. Hori da, hori da, bai. E, ikusgarri guztiak urririk dira, familia osoarentzat zat, e, ostiraleko ekitlaltiak urririk dira ere bai, baina izen eman behar da. Uhum. Eta geroia bukatzen dugu hogeita laguean igandean, e, ba zine maretoan, lebagite le zine magelan, hor berriz ere ukanen ditugu bi film, bi pelikula, danzari buruz, beraz, Carmen eta Dancing Pina, eta bi pelikulen artean, ba, horre ere bai, eginen dugu gure aldetik eh, sasoiaren aurkezpen bat, ba, hori esan nahi du eh, abendu arte diren ikusgarriak aurkeztuko ditugu, eta baita ere, superpozegiraz, dukanen ditugu beste artista batzuk, hor bilak abarkatu kolektiboaren eskutik, eta bendabal, bandabal, kompainaren eskutik ere bai. Mm -hmm. Bona, bueno, ikustan dugu, ba, kultura denbora aldiaren irekira honekin, antolatu dituzu zuten ekimen eta jardu erekin, pixka bat, e, ba, irudikatu duzute, argazki bat atera duzute, urtean zehar, Hendaian hemen gure, e, gure herrian ikusi eta hal izango ditugun, bueno, ba, ekimen eta jarduera ezberdina pizka bat e, abanikoa zabalduzue. Bai, hori hori zen arrunt gure ideia ze badakigu mm, mm, eta bai beste biztanlek etortzen diren it, etortzen direla barkatu, e, ba kanpoan egiten ditugun ekitaldira, baina gero, osea, urtean zehar edo ez, ez dute sagutzen edo ez dira etortzen, beraz, hori gure ideia justo zen bat, bat Bai. Eh, Asmo emateko, etortzeko ikusgarriak ikusteko, eta horre segatik, baita, hongu bueno, aurkez, aurkezten dugu, baina baita ere artista gurekin gira eh, ba hori edo, edo ikusgarren zatitxo bat egiteko, edo bestena justu hitz egiteko baina bai, eta hmm. hori egiten dugu, bai duela bi urte edo hola, eta martxan dago gai. Esango dugu horrekin batera bestelako proiektu bat baita ere badozu, ja denbora batean martxan e, jarri zenu, zenutena, e, e, kultur kultura abonamendu arena, hauda abonamendu bate, kultur jarduera hoetan ba parte izan, e, e, sartzeko edo parte hartzeko pizkatu hori errepikatzen duzute aurten ere bai. Hori da, bai, gure gu daukagu e, abonamendu chartel bat Ehazten dela hor Irailean eta bukatzen da usta, e, bai hori da Uztailean Gitarralde festivala eta gero txartela hori 11 euro balio ditu eta txartela horrekin e, ikusgarri guztiak 6 eurotan dira bestenaz bi eurotan batzuek urririk baina beste batzuek pagaturik beraz bai e, pena balio du hartzen duzu 11 eurotan eta gero urte osoan ikusgarri guztiak 6 eurotan bueno saiatzen gira egitea ahelbe zain nolaesan esan? Ba, erresa izaitea bai indarri bai, bai, bai beste pertsunei etortzeko ikusgarria kontzertuak ikusteko. Ore hasango dugu bueno ba, kultura agenda e, paperesko e, ekoizpenean e, paperi se agenda e, ja danik argitaratua duzue, eskuragarri dago hoy kolekoetan, baitare herrikoetan bertan edo kultur e, gunean herbai turismo gulekoan ero bain, noski. Hala e, ere, bueno, internet bidez, bueno, baina jentari buruzko xe tasun guztiak, e, eskuratu aldaik ere bain, ez da? Hori da, aurkitzen alduzu gure programa osoa interneten, E, errikotxaren webgunean edo gure webgunean handai kultxur edo bestenaz hor ba, bi, bi webune horrietan baituzu hori ba, agenda guzia bai. egunaka edo iabeteka gero daukagu ere bai gure Facebooka, Instagrama ere bai beraz mm -hmm. arrebanetan segitzeko geldi galditzen zaiguna da bueno, azken finean hori endaiarrak e, ze animatzea, baina ez bakarrik endaiarrak azken finean bueno, baitare eskualdeko bizilagunak aukera polita dutela, lehenik eta behin, bueno, ba, kultura denboraldiarekin, asierarekin, irekitzearekin antolatu zuten ekimen eta jardura, hauetan ba, parte hartzeko ez da. Hori da, bai, adanik, zatoz, ba, laiz terelduko den asteburura, eta gero, bueno, momentuz gure programa abendu arte doa. Eta deskurrituko dituzue hainbat ikusgarri antzerkiak, zirkoak, dantza, musika, beraz bai, zatozte. Osongi nara, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila benetan bakunean izatagatik, mila esker. Mila esker zuri.